Kapittel 11 Da Rehabiam kom til Jerusalem, samlet han straks Judas hus og Benjamin. 180 000 utvalgte, stridsdyktige menn for å kjempe mot Israel og bringe kongedømmet tilbake til Rehabiam. Da kom Jehovas ord til Shemaya, den sanne Guds mann, og det lød. Tal til Rehabiam Salomos sønn, Judas konge, og til hele Israel i Juda og Benjamin og si. Dette er hva Jehova har sagt. Dere skal ikke dra opp og kjempe mot deres brødre. Vent tilbake, vær til sitt hus, for det er på min tilskyndelse dette har skjedd. Da adlød de Jehovas ord og ventet tilbake uten å dra mot Jeroboam. Og Rehabian ble boende i Jerusalem og gikk i gang med å bygge befestede byer i Juda. Således gjenoppbygde han Betlem og Etam og Tekoa og Betsur og Soko og Adulam, og Gatt og Maresha og Sif, og Adorayim og Lakish og Aseka, og Sura og Ayalon og Hebron, befestede byer som lå i Juda og Benjamin. Videre forsterket han de befestede stedene og innsatte ledere i dem, og forsynte dem med forhold av mat og olje og vin, og alle de forskjellige byene med store skjold og lanser, og han fortsatte å forsterke dem meget kraftig og juda og Benjamin forble hans. Og prestene og levittene i hele Israel stilte sig på hans side, i det de kom fra alle sine områder. For levittene forlot sine beitemarker og sin eiendom, og kom så til juda og Jerusalem, fordi Jeroboam og hans sønner hadde avsatt dem fra tjenesten som prester for Jehova. Og han gikk i gang med å ansette sine egne prester for offerhavnene, og for de gjeitlingene dæmonene og for de kalvene som han hadde laget. Og etter dem kom fra alle Israels stammer de som ga sitt hjerte til å søke Jehova, Israels Gud, til Jerusalem for å offre til Jehova, sine forfedres Gud. Og de fortsatte å styrke Judas kongedømme og å gi støtte til Rehabeam, Salomos sønn i tre år, for de vandret på Davids og Salomos vei i tre år. Så tok Rehabeam Mahalat til hustru. Hun var datter av Jerimoth, Davids sønn, og av Abihail, datter av Eliab, Isais sønn. Med tiden fødte hun ham sønnene Jehurs og Shemaria og Saham. Og etter henne tog han Maaka, Absaloms datterdatter, til lekte. Med tiden fødte hun ham Abia og Attai og Sisa og Selomit. Og Rehabeam elsket Maaka. Absaloms datteretter, mer enn alle sine andre hustruer og sine medhustrur. Han hadde nemlig tatt seg 18 hustrur og dessuten 60 medhustrur. og han ble far til 28 sønner og 60 døttere. Rehabiam ga derfor Abia, Maakas sønn, stillingen som overhode, som leder bland sine brødre, for han tenkte å gjøre ham til konge. Men han handlet forstandig og fordelte noen av alle sine sønner på alle Judas og Benjamins landområder, for alle de befestede byene og ga dem mat i overflod og skaffet dem en mengde hustruer.